گران مختلفار کو دو مولانا لیا قطلیس سید داد دور ای تفسیر قرآن چپو مدرسا دار القرآن کالو خان کی پسندو ارچین کی شیر دادی دو د پتی ویسا تای اشادی تاید سنت کیسر اینڈ سیریز مرکز دکان نمبر تیس عبد الرحمان پلازان از دی او چوک جنگیر ارسوا بی پو توحیدی مدان نمبر زیر رب عزت تعالى ورثي عزت اغلي ورثي عما يسفون دعاسنا كدي بياناي والسلام سلامه يا قال ما سلينا بيغبران والحمد لله شفاد خيتوب يا ولا لردي ورب العالمين صفالن كيد مخلوقات دي بنغوا بسم الله الرحمن الرحيم سوره الشادوه په نزول کې اته درسمه واه د سوره القمر نا نزول کې اته درسو اته 30 په سوره القمر نه نازل شوه لري اطلاع المستقیم په تلالو مستقیمه د امتحان دغه نه خلقو مخه صورت سره اراबत او تعلق په اوسو طریقو سره ده مخه صورت کې څنګه درسید شه کی بیان شو و اذا قيل لهم لا اله الا الله يستكبرون کاته وو ته ویل شو انکار به کو د دې سورته کې پنځم آيات کې وایي اجعل الاله تا اله واحد ان هاذا لشيء عجاب اجعل الاله آیا وګورځو د ګړمت ګرانې کېو د ځګدا سورته دې شرط تسي یو ځای راوړ یا مخې سورته او فرمایل د بیان شو بلال اقل بیان شو په دې صورت کې په دې مثرباندې د نور انبیانو مسئله ذکر کوله ځکه دا صورت دې صورت په یو یا مخکې صورت کې ایا رسول اسلام ابراهيم عليه السلام یې بیان شو لپا دی صورت د بسریمان علی السلام داود علی السلام دنون عجز بیانی دو دک دا صورتی دی صورت پس یو دی رو رو یا مخی صورتی عجز دا فرشتوشو چی فرشتی وما منا الا لہو مقام معلوم و انا لنہ نصف اغیو منکه ته هر کتاورو دالنا ته بداریو د پدې سورته کې اېجزد ادم هر سلام اګه ذکر وکاو زکه د سورته د سورته په بیا وځراوړو سورتا په سورته د شپږ انبيو اټلاګان ذکر کړي درې تفصيلي ادره اجمالي دغه تفصيلي ذکر کوي ايوب عليه السلام سليمان عليه السلام داوود عليه السلام د در دې درو اندي او تفصيلي واقعاتو ا ذکر کوي اره درو اجمالي ابراهيم عليه السلام اسماعيل عليه السلام يسع عليه السلام د دې اجمالي بیان کوي دې تر کې سره سورچ کوم دې روان دي اونه دې د مخیب د انبيانو ارادې کار کول دے. بسم الله الرحمن الرحیم سواد سواد یې اورو ځکا چې دې سورل کې د کوثار جګړه ده دې سرت کې د کوثار جګړه ذکر کیږي چې قامت کې به جګړې ځک اول کې سواد هغه اورو ول دا قرران ګوارې زیزی کرو چې خاون د نسیت دی یو د ننسیت نو د فن کتاب قرم بللهنه بلکیا کسان کفرو چې کاافان ديفی زتن په ذت کدي به شقا کوو په خلاب کري تفیفیدونوي کم ااهله ک نه سمر حالات کلل د منګه من قبلې هم مفردي نه من قرن پړئ پهنا او اواز دي تاوللا ته ح نه نو په د اوخت کې منهره هغه زه ته او شو کې راځي سختې کې او ناشناو غوڼه دي انجاهم دا چې راغدي تامن زرم مینم یو یالو کې پدی کې وقال الكافرون او کافرانو هاذا ظاهرن ظاهر دې کذاب سخت درو جندې دې چې ته کوم پیغمبر لني چې تاسو باندې وتا نه چې په هراله ویه یا اول خو یا بو تساهری یا بو تلوي نه یا بو تکا زابد ورو جنو داسه امهتونو دانبیا سره ماملا کوم دې نه کړو و وسم کتا تا ظاهر جادوګرو ایا غوی نه وای خیر ده او دا ظاهر کذاب ته ولي وای په دې مثلا اجال الاله ایا او ګرځول ګنمدګار اندو الوهه واحده یک یو ان هاذا به شک یو سیز نه دا تاسو کوم نه نشنه کاروکو وان طلق روان کی شو غډلامن په دې کې ان نشو چې زه واس بيرو كلعش على الهتكم واغلم داران وبدي ان هذا بشكدا على شيء يراد يو سيز دې د پکې مقصد دی د پکې مطلب دی د پکې مطلب براد شيری دا د پکې مطلب د کوم مسئله نه او دا غډل چې رسل قرش نبي عليه السلام مبارک راغلو عبدالمطلب تا نکته ورلا دارواره په اوکا او دئ ابو طالب تا پر ابو طالبو چې دئ پروکا او دئ مسلینا زموږه معبودان اس پکا ویل نکلی نبی আলাইه السلام له غختہ او دئ وراره دیسوی کدی مال غالو ول ورکو کدی چت خاندان کې واده کول جنیا ول ورکو کدی مشریخ غالي هغه ول ورکو دئ سوی ناغور بس هغه موږ نه یو خبر نبی له سلام او سلام او فرمایل زرت یو خبر کومه او کیو هغه تاس اومنه نه د عرب او د مالکان بشه هغه لستو موږ یو سي داس خبر ده دا نبی له سلام او سلام او تا مسل توحید شروع اجو بیاغه زه بس د دې مطلب دې نه ملي او داسره جاګه سو شو رزاک شو روکو ابو طالب چې کمنه غپوشه 파ریو نبی علیہ السلام خپوش چې تېم مل ګټي اوکړه نبی علیہ الصلات والسلام ته کې تېم مل ګټي ته تېم مل غي هغه وینا ویراشا بی دا ما سره به تو او کډیره تسونه څه پوشه دی پوش دا څه وان تعلق هغه دله چې کمنه روانه شو او ان هاذا لشیء یراد ولې دا ناشناده ما سمينا نه دوری دل منګه به هاجا دا خبره فی الملت الاخر او دن رستنی که ان دن دیسا علیہ السلام کی منگا چو چتلا مسئلی دیوری دل لیکا اس پا موی کانا منگ دا نوی نیو مسئلی چتا دوری دلی نوی تا دن دا را پیدا کرلی ویٹن شخان دا خوی کانا ما سمعنا ندیوری دل منگا بی حاضا دا خبری فی الملت الاخر او دن رستنی که انہا حاضان لیدا اللہ اختلاق مگر دا جو کلی دی انزلا ایرالی قلشی علیه ذکرو و دبانی قرآن من بینینا پا من زمان کی ولی خلک من کلویلی خلق سرمیدارشتا دیل دا قرآن نشور کل کتاب یا دبانی دا لاغی بلن بلک دی فی شاکل و شاک دی من ذکری دا کتاب دمانا بل لما یزوقو عذاب بلکی نرس کلی دی عذاب زمان ام اندهم ایشتر دی سرا خزائن رحمته خزائن رحمت ربکا خزائن رحم العزیز یی چور ورده الوهاب دی ورکون کړي وهاب وابچاتوی الله والا شه ته وی دا وابری و او الله والا وهاب او دا ورکون کړي دیره وابینه بلسه بلسه جوړ کړو اعماله ما له پارا هغه مولاو نه جوړي صدا به کولې دکاندار نه نو هغه جوړي سودا بیکارا زور کوم بیا به منکریتی جما سره اونونیش تره او هغه و ایندو هغه دکاندار نه جو هغه سودا کوي نه نه واستې اداریا ویخه وی مکا ګوره داس به شي چې ګوره بیا به ایران شغوی با نه جو هغه استاد بیان کوي چې په پردې یې خلک وره پلانې ایندو چې کم دینه و ابي شوهره سودا ته و نه کړی راوی هه نو پټک ودریدا اصل اد کا سکیناس او از دا آغا اندو ناقواس شئیم خو نه نجا اغی اندو اغی اغی ایچی سوئن اغی سوئن اغی سوئن منم ارز چوئیم خو باز دا نیم پویدلی نجا وڑی بیا که بل جمعشن نجا وی خلک واره پلانی اندو دا وابیت نتوبه استراو زی سوداتی که وی نجا واسکارتام شنو وابی وی دا وابیان دی او خو دا پنج پریان او وابیان عبد الوهاب نجدی رحمتہ اللہ علیہ لا غیره نسبت سره عبد الوهاب هغه څوک په جنتا شوی او هغه په کر دکا او شیخ الاسلام ابن تیمه رحمتہ اللہ علیہ داسه دستورو صغير طب وای کنه ورکر تللی دي چې ته په ژوندانه علاوی اعلی عزیزې جزور ورد الوهاب ودغلا وركون کړي او حق پرست خو د دې دستورو صغير کړه خوری داغی پسر و داغین پیروڑی مو خبال خواه توحین از پکا بیئی کئی ام لهم ایشتر دیر پارا ملک سماواتی با سید آسمانونو ولرد دزمکو و معبین دا همان او عجبا منده اندوالو کری فلیر تا خود خیجی فیل اسباب پر اسو که جندم ما هنالکا دالا غندل اخکر پداز اکی محضومن شکست خورده بای منال احزاب دادلونا کذبه در جنکلو قبلام خر خوندنو علي السلام ا دیاںو فران زله تا چ خوند میخونو میخونو دا چې ته للو او سفربان په فوج ورسره نو خيمه ته میخونه میخونه وو يا دخل خلق لاسونو کې خپو کې به میخونه ټقواله چې د فرون خبره به نه منل وصموده سموديان اقامل او قمند نو علي السلام واصحاب الائکه خوند نن جنگه ولائکل احزاب دا غډلوي ان كلون دي داتول الا مګر دروځنه کړو پیغمبران په حق اقاف به څابه چې مازه بغیلا را او ما ينظروا دین ته ځه نکي هاولای دا کسان الا شیطان واي د تن مگر د چغیوي مالهانه به د عقیدت فارمنه فوحد کیه ساري دل غره قیامت انتظار کوي چې قیامت را شاله ممني سو وقالو واي دي ربنا ارب زمنګع عجل لنا وتلواکاک من لنا قبل احساب موقعی درسی دی احساب نا دا سی بدبخت تاوی منگل یا اللہ زابراکی منگل دنیا که خپل احساب کې دا سی بدبخت تاو خوا اللہ وی دا ناشا از تا خبر با دی کئی ستالا با سر خبکی کئی خوب پرواما کوا بیر صبر کوا علاما پاس باندی یا قولو نا چوای دی واسکوریات که اب دنا بند زمنگا داوود علی السلام زلعی دی چېخوااو نه تااقته نو بشک دی او ابرو جو کوون کې اوسممت لب دا د اسلامته ګوررم تیانته راغلو سار کللو هګور ان نه به شمونګه څخنل جوالله تا به کللو غونه ما او ا هغه سره پاېو بیانو لابل عشي په والاشراق ګر کې لیشره قو په سبا کې یرارغانان مخشوره راجمه شوي مارغانان مو سرهجمه کې دلو. کلن داتو اللہ دغی اللہ لرہا او واب رجوع کونکی وشدنن او مضبوط کرو منگا عمل کون باتشاہ داغو وعاتین آر حکمتا او ارکل منگا قطفویا و فصل الخطاب او خبری دفیصلی زکر قاضی مو فیصلی بمکور باتشاو مو و حلتا که را غریتا تا نبالو خسمو او خبر د جگر کونکو ایس تصور المحراب کل چرو خطل پکوڑا گی باندی دخلو ه چې دغل شوله دا دا په دا د سلامبان دی کافه زییا می نام پهپیرره ک شو داغی نه قاللوغیله تخپ مېږ خمانې دا دوکسان بغ زیات کله دی بعض نه باید زمونږ نه الله بعض په بعضو ف کو فی سره او کا ب کې بله قو پر شتې سره بلله قو په انصاف سره والله تو زیاتېمه کوه وختې وخیمنتا الا سوا السرعات لار برابر سی سل را دا. خبر پی سلامنګ له کا ها را څه خبر ده ان ها ذا اری خبر په اوري ان ها ذا به کدا خیر اور زماره لو در پارات تسو وت سونا ناجتن یا کم سل ګډی دی ولیا زماره پاران ناجتن عائدا ګډ دی وا ما سریو ګډوا د سریو کم سل وی فقال نو دی ر اغفل نیها فساتن را ما تا دا غडा و عزنی زور ورد ما باندې فل قطه خبرو کې ما ته وی دا یو غडा به تاسو سنډه را سنډه ځن پشي به ګرځي ورګه د ماره کندک به ګروزي دیسره وی وې ما وې ها وه چې دا ما له ګړنو شور جوړتي و عزنی فل قطه دا بعد بني ادمي کنه دې په خبرو غاټه کوي ها ګوره مناظره د کنه دا علمیت سرم تارک لري او سرم سره متعلق لري چا کم عالم روغبداري هغه خبره کې چې چا کې مضبوطي نه وټول مرلا خراب اکه څول غون ته ناګر چې له مورخو به بدد کرے نه پدې او جنازه کې دا چلغولي طریقې غواړي نه دا خبرې په طریقې غواړي د مشري مو اوس خو هر یو کوم ما زار ولندوز زه دا ته کومه ا سپیشلي سره فیه د انصاب په کار د انصاف ګوری چې سباله تابان نه را شي چې تنیم بیا طاقت لري دا یواازې نهري چې بلله تف سړ علالې بلکې داې چې سبا تم بیا, <تصف> بیا اوړی شي او ستا فی سرې تخکووينااس سری چې خلک سباله بیا لګي <تصف> په فیصله کولو دا ډې ګران کار دی هرر طرف ته قتل په کارې او دا د هر چا کار نهري چا او سړ <تصف> په د پیاغا توره کی چې زه پلانایم هاویر چې کم دنو غټه دا هغه پټه کیدو کور کما چې د پساری ما هر چې د چ صف پساری جوړیش اناغه <تصفح> پیسې ورو ته ورولم و سو دا چې چاله دې ته ګډه واله ما اجه زم مال ګډه جو غول جوړ کی شو جوړ کی ته چالو کما وعزني الخطاب او زه راورده ما باندي په خبرو کې قال او داود عليه السلام قزله غکه یقی نځل کل تا سره بسسوعاال نه جتکه په غختله د ګړستا الانېاج خپلو ګړو سره د دجه کمدن ی کمسلوي سره تاان د یوم وغستله یو هو غخواوندن واغسته ونه كثيراً من الخل پای او ب شکه ډیره ډره د ملګرو کې بعض هم باید په دی کې الله بعض به بعضولهله نه آمو مګه کسان چ ایمان را وړ دوا سوالی ها عمل کیکوهقاللی ایلو معم او لږ خلک دی د دی نه لږ چې تیاتې به بل سره نه کوې کنی اکثر ملګریوي او چې تجارت ته دنت به د نقصان خبره را شي نو بیا یو بلوجین بیاغ ملګرتیا اغه چې کم د خې علی لږ ب چې یو بل, یو بل, بل تعلق تعلققصت. وذن داوود او اخي الله غير داوود عليه السلام خي الله غير داوود عليه السلام سو انما فتنا او چې به شي کدي مونږه امتحان کوي او غردو فاستغفر ربو نرجو کړه خپلتا او خر ا پريو توراتيان رکو كون کې وانا او رجو كون کې پفرنالو مافيو کمن اغه تا زالک ردي کارو مونږه تا مافيو کلا دا څو فېصلې سلاوا څو بګنور سنور سوي اصل خبر دا ده چې دا واقع غترا له مقدمه رااله داوود اسلام امتحان کې پسې پری وته هغه دا پری وته چې فېصلې هغه خپل وقت لري ټیم کلو تقسیم کلو یو ټیم کې بيد الله عبادت کو ډریم ټیم کې بحثات پېکو او آ پدرین کې به نور خدمت د کور هغه چې سوغه به کول دنیا کار وکاو دا عبادت په ټینګ کې فیصله به نه کولی بس دا خاص مع الله لږه کړی داوود السلام یو روزې یا الله زما کور ستاره عبادت نه نری خالی شي یو روزې الله ورې راخلا را به شي پتا باندې داوود السلام یا الله ماته وګخه الله وینا دا وا که لاله دا کسان ورو قتل اده په عبادت کې مشغولاو او چې څنګه غا فیصله غیرولنه جوړ جو باندې ور خاطی ل چې داسو کرالو یم نو له دا فیصله وکا فیصله ول وکړل او چې څنګه فیصله ول وکړه او غی للن د پښ او هو دا په زما د عبادت غټیم دا او زما ری بعد هغه زمان زمانه زایکو امتحان په مارا نيو دا او د دا چې داود عليه السلام کله فیصله وکړه د مدعی بیان اورید خدای مدع علی بیان وانه اورید ایوبس یو طرفه فیصله وکړه هغه ویدہ چې ما یو کم سره ګډه یو دارا سرا داسې جو خبر لرله فیصله ول وکړه غیل لړه چې کله عقیلا له داوود عليه السلام پوښت او امتحان کوي یان ان شکل شیداږي دریم شکل دا چې داوود علیه السلام کله فیصله غیله وکړه او غیله له داوود علیه السلام په چا او امتحان کې پریوتم زه په بادشاہي ما خلیفې ما زه په کومه بنځما خبرګيري باخله ما او فیصله وکومه ما له بوله تر تکي خلک راضي پکار دا چې زته له ما دغه خبرګيري د قوم د لایې تګستوي او فیصله جنگ جګړه موله کوله نا دا امتحانو باقي پادشه نوره چې څنګه منګلت او آیات باد تفاسیر نقل کړي او غدادې چې وې دا فرشته دا و د انسان په شکل راول ول ولي د داوود علی السلام یو کم سل بی بیانوي یو کم سل نا د جرنیل حتاور یا جرنیل دا غه یو ځه وه یا کوټې ته ختله د او د اسلام وي دا مع شپ دی او دی ته وګور دی ته انګا ورځ بګه چې کم دی وی جنګو د دا د اسلام په غیبانې معین شو نو ی خپل پوهشت ته چې دی جرنیل امداد م کوئ چې دی مړ شي چې دا یو ګډه ما ته پاتې شي دا یو ګډه دغ نه پاتې شي نو چ کلهغا جنګې د او پوږم دا نکونغه مړ شو او دا خزہ داود الاسلام په نکا واغسته نسل شو ویل اپک فرشتېره انسان په شکل باندې او دک کپایسه لره ورول داسې چې دا سمه یو کم سل سلګډې د سراوی زما یو غډو معنا یو غخته مال اسنرا کی وتلک زیاته ده وسره کړلې دی دې فرشتې خرد خوچ په قنداش چې ستا یو کم سل بی بیا نه وی تاوله د جړنی له غختہ وی دا د اپروش خو همتن کې پروتم لیکن دا سراسر شرد سر روغ دی محققین جکه مفسرین په دې باندې رد کړي لیکن ابن کثیر دا رنگ امام پرتبی او حضرت علی رضوانو ویلري چې کچا د داوود علی السلام واقع په دې شکل باندې بیان کړي چې دا سیو نو 160 دوری چکم نه غل بز ورکم 160 دوری دا بوله جواب دا په تفاسیر کې راځي آخر مزي سر خلک په درسونو کې وي هغه کې تاريخي او ګورکنه انبيياء عليهم السلام د خیال کولې سوک ساتینه ندی زه یې کې هغه ته اجازه ته کوم دنه کوي ذک الله وې فغفر له له بخنه او کمن هغه ته ځاله کړ دې وان الا او بهشکه در پاره اندنه منسره لسلفه قام خا درجره وحسن ما قاست زو سيدو يا داوودو اي ان نه به ش منګه جانناکه ګرزولیته خالی پهتنته بدار فرازې پهما کې ف کوم ف سره کوه بین ن الناسې په من د خللو کې بهکوپنساف وړ تتهلهوه تا بدارمه کاره خواشاو دا ختاب پې ته دی همراتې نه منګو او حاکمانه توی حاکمانو په تو خپلهخواشاو ک را نهشي د راغیت ګوررس اصللو کي فایزل لگا پس AppleWebKitان سبیل اللہ د دین د الله نا ان الذين ابي شکاکسان یذلون چ اول انسبه لله ر د الله نا یذلون خلق د الله نا لهم بیر پار عذاب شدید ازف سقد به ما فساد دغین اسو چیرکل دی یوم الحساب روزی حساب مخدم بیاله السلام ابتلا ذکر شو د دې آیت کې دلیل عقلي الله ذکر کوي دلیل عقلي الله بیانوي د آیت کې چې په مخ کې انبياله هم السلام ہو درو جوشير دې مسلې په زبان جوړ شي وو د پدې آیت کې دلیل عقلي وما خلق السمااء نری پیدا کړم غاسمان او الارض اس وما ب نه هم چې په منې دواړو کري باېله بفی دی ځکه دا ون نه له ګمان دا, دا کسانو د کفرو چې کاثراندي هغوي د بفی دیري په په خلاق دی کسانو کفرو چې کاافاندي مین نار د ورام نه جا ل نهو بګدومونګ سان عامو چې معمنانديواام سوالی هااتې عملې کللینی قال مفسدين پسند فساد کو ان کو فل ارضی پرما کہ نو تا دو برابر دی نه دی برابر امن جال المتقینا ایو بگرد مونږه فرزگاران کالف فجار پسند گوننگارو د دوه نه دی برابر کتاب الله ترغیب ور کی خپل کتاب تا او مقصد دو قران هغه ذکر کوي کتاب دایو کتاب دی انزل نا هو چې مونږ را لګل دی الیک تا تا مبارکوند فایدې نه ډګ دی لید دبرو آياتې د دیرهپاره چې ننسیتوای لیت دبرو چې سوچ کې پایتونونه دي کتاب کې واللی یت تځ که د رپه چې ننسیتوای اول اللباب خاوندان داقل اللی ماو قلاان واللیګلدي لو چې خلک تهبرو سوچ کې لګسم چې سووفې سووری محمت اللارې اغوي انزل الله الكتاب کتابال ل ت دبر فتته خضوه او الا قران را لګلو د پارت دبر د سوچو خلقو سره پوه ته لاونی وو ما دورته لاوت کو ما دورته لاوت کو تا دومره پکې سوچو سوچم به کار د پکنه د برم دی مقصد د قانون د کل پکارد وو وهبنا ورکل منګار داوود داوود عليه السلام تا سلیمان عليه السلام نمال عبدو دیر غره بنده انه اواب بهشکه د یوجو کو الله تا ایزور اسا کل چودانده شواله اغطا بلشی پاخر درست که اصفا فنات الجیاد اغا سنه تیز رفتار اغا سنه تیز رفتار آور نغشو سلیمان اسلام خلیفر بادشاہ دی و این پوچ تماچ دا سنه روباسی چیزا لگوی نما زمان وقتی اوز غلبه ما زگرتیم که فقالا پسو سلیمان اسلام انی بیشکزو احباب تو غرکو ما حب الحیر مخبت دو اسنو عن ذکر ربی دو وجب یع داش ترخ پننا زخه د اقخو ماده دیره پاره چر جهاد الره حتا تر دی پوری توار چپد شو بل حجاب په گرد غبار کې ردوها واپس کې علیه یاتا ماتا ماتا دا را واپس کې فتوفقا نشوره کلامسن مسح ذکې معنی کی حلالو له په تواف قان نه معورې وکامه سرپ لالولو بسې په ستونول غ او په پډوبانندې بې پهو پهوبانندې وال او په ستونوبانندې ویل لاعلیکلو دا خبر ده دا, دا کارکو سليمان ل السلام ته تخوا بماله و تو چ کم دیې لی شي کار <coughs> ولی ویسلیمان علیہ السلام چې کلا سونه هغه تروخ کې شو او ګردور اشورو کوي په مخ باندې لز دراسو نو نویغه ثلاث لو ایدی ګسلیمان السلام دغه په تماشا او ایدی کینور پرهوتو د نمازګر مونږه ته قضاش ویسلیمان السلام چې وکته لو خو مونږ نمازګرانه داولی داولې انی احببت حب لخيره عن ذکر رب د محبت د دی وجهي نو الله دې اداښنه چې ما دې سنو سره مين او ساتله نو الله ذکر مون نه نه پاتشاو او زمانه چې کم نه فرض مونږ آګه داش وي سليمان عليه السلام الله تسوالک به الله پاک نور بیا را واپس کو بیا ځای راغې او مونږ د ماجګر کو او بیا دې خو چې کم نه نو لزرا هغه سنت بیت المال او هغه چې کم نه علال کړو پاندې تيوالې سټونه با دا خبر د ان تفسیرونه کشته اخر مجلس سره بیانې داسې چلو شو داسې چلوش حالانه ک ابن کثیر په دې باندې تنقید کړه را دی کړه چې داسې نه را, را دا بلکې اصل هغه کم چې عبد الله بن عباس رضی الله عنه خلق او اقعدانی چې سليمان علیه السلام و ما تاسو نه را و باسه چې تماشاو کوم نو چې کاله اسنه ګردول کړه په مخه کړو نہ دڑش ول زرا سنا بیا په مخه باندې لل دڑش په اغه دڑکه پړش حت اتوارت بل حجاب تر دے پر پو ج پړش واغاسنه په گرد غبار دت خد انور ذکر نشت نه مخ کې نور استوشتی کم ز انور ذکر کرشت انور پړش په پردو کې اوغه پرهوتم نہ اسنه ګردول یو کا په دڑکه پړش نه چکل واپس را عالم ما ته واپس راولای نہ اسنه اغه منډه والا نو بیا دا پانده او دا ستو دو مالش کل دا ولی زکا و سروی دامین ساتما دو آداش ترخ پل چه داز ما د دا ربو دا دین دا پار آلا دا دا جهاد دا پار آلا او ت کمم داه چې ټانګیواله او ټانګه پران ځ اس پهې پررانه ځې نه جو داسې بوزی راوللي او د پای له مږې د ستونونه د دیېره پااره چې دا, دا, دا, دا, دا سر ته چې کمونه پلی نه شي دوونهدي. د دکې اسلاممان سلام سلامنه کوله وغلی دا سرتونونه لا پ مګله م په مانا د مګلو خ دهلولو نه ې او کم ممسخله په معنا دلولو وړه نو بس ځه وختعللانو و هم سه ب کوم امسه موکې په سرونو سه د ځانه لال کې ځ نستو غورځئ مسممانه لالوول کوي <coughs> ممانه ممسکول مګل داس ففهقا شو وکړله مان په مګله سره آب بڅوقې په پډول انااخ او په ستونونه دا باندې زر در ولو مګل والاقه د فتن نه او کې غرزو سرهمان سلام واللق نه او کې خو علا منږ الله پتخ دا یا پجول دا کې جسدن چې بدن او ثم انا بیا کولا داسو دا کوم ته دی ابو هريره رزلان هو دا غنه نقل هغه نقل کوي چې سليمان عليه السلام او هغه ویلو چې زبا دا غ سلبي بیانوي سلور نه مشلي بیانوي نا هغه چې بدی سره یو ځای کېګه او اولاد په تنارینه پیدا کیږي ټولو او ټول به jihad تزیبیا او سوغان دیو کو نو یو ځای شو لیکن د بیبینه اس یو پیدا سپیدانش صرف یو لټه کم نه نګه یو ټوکر پیدا شي د فرشتي غرول له وخت په جولې کې خو چې داسته قسم تاسو سره ان شاء الله ولین ان شاء الله بده وسروینه دا هغه امتحانو د سليمان عليه او بیا الله ته چې کوم نن روجو کړل ځکه الله یې کار کړي ان شاء الله سره وای او باز پکې بیان نور ورسرو باسی نو نور نورس ورسرو باسی ځکه معدودی هغه وجه چې ما اقل دانمني چې داوود عليه السلام سليمان عليه السلام او دمر به بیان او یوشپا او دا خو بس د امبیو د اقل طاقت الله ورکړی نو او یا مطلب دا ده چاغوی زب شروع کوم نن نن شپینا لاتوفن زب شروع کوم مزدا صحیح وا او کچری شی دا اصل نو میچلې بیان هما نزدې كات دا طاقت الله مې ول ورکړی ده ځکه یو پیغمبر کده سلوک سانو طاقت بیا غوی مودودی وي چې دا روایت او قابل عمل زکنه دی قابل اعتماد او چې دا مسترب دی استراب د په حدیث کې یو روایت که زی چې سلیو وي بلک رازی نو وي بلک رازی او یا وي نو دا مسترب روایت ته اعتماد پدې د کنيش کې دی داغه جوابدارې چې کله یو روایت مسترب وي او داغه دغه ممکن وي هغه استراب داغه د فقېګي بیا عملو هغه کې دی د دې حدیثه استراق اګه دته ممکن دا نه ممکن نه را ادر چې کم کې سلوي نه غسل کوي ار کې لس هيزيری دیرش شپه کوي ونزري شپته چې کم دینه حریری مثال شوي کدي بل روایت کوي چې سلور نمی شریدي نه نو پکه نشته لاسو دېر شوینده پکه شتا او شپته حریری او کدا بل راوي شي چې او یادی نفاقی دیر شوینزی نشتا لس حیزیری او شپیت حرری دی بس ٹک شوئے استراد پر دپشو ممکنی شو اعتماد پر کردیش فاق و یوخ و دا غزان لخبل نه الله نا اللہ و ای سن مانا بیارو جمع تاوکران قال اولی سلیمان سلام رب ایرب زمان اغی فرلی بخنو کماتا و حبلی راک ماتا ملکن بات شئی داس بات شئی لائن چینه مناسب ل یا دین چاسره من بعد رسیدمان انکعب شکات انتلوه سربت ورکون کی فسخرنا له الريح من تابع کو دا غد پاره وا تجری روان بوا به امر هی په حکم د الله نرم نرمه کم تر په چه را د به وکړه وشهات ینا شیطانان کل بنا ان هر خونده بادواله و غواس غفواله انبیا کم تی شو <cozelt> شيطان الل مونږ دغتابابیکلو دا, دا کارونه ب پ کولوواخررینا نور بقررننی نه تري شو بالفل اسبات په زننجنو کې کم سرکشو دغه به تړ حزا دا اتونه بخې د منګې فمنون سان او امسکو یا بندوا بغیر حساب ساب تا سره به ساام نهوي و نه لاو ب ش د لپاره د نه منږ سره عله زفا خا مخه او خایسته دی اوسدو اوسکوات کااب بند زمنگا یوب علیہ السلام چا یوب علیہ السلامو ازنا دارب بہو فکم واقعی چی فریادو کر اقبلتا انیم السنی شیطانو بیشکا رسیمات شیطان بنسبن مشاقت و عذاب او مصیبت تکلیف اور کز او اخوا بیرج لکا فکفیق پل سر دازے حازا مغتسلن دایو چین دا دلان بلو دا باړه دنیا خدا او شراب او د سکول دا حبنا لو او حبنا له او ورکه مونږ غاغتا اولاد داغو او مسلمان بشاندای ما هم اریسرا رحمتا منا دا رحمتو طرف زمنګنا او ذکر انسیه دی له الالباب دا پاره د خواندانو د عقل وزدید کی سوئی دا دې کی وئی او یعوب علی السلام داغه بدن کی چینجی شوو ا د داغه ورې دغه دا که څټم نافیز جان اخر مځه سره جوړ خپله غا ترنن سر چې کوم دی نه وی ایو داتلو تر غونډه که کی کی وتا کوي نه داسه وای سره حقیقت نه جو بس د دیخل کو خواغه سرهږي چې هغه کې نه او مکه د پکی نه دي چې داخه خو ته بس کوار سره کو نه دی دا داویو علی السلام واکه بیانای چې هغه بیمارو ایوب بدن کې چنجې شو نو ذوال بالله من زالک سورۃ انبیات ومن واکه ذکر کوله لکه داغه نو الله نفرتی بیماری انبیات نه ورګی داوا چې د ایوب علی السلام وی په لار اتلا شیطان دا طبي پښه کوي د انسان ناشتو او ورته چې ستا خون بیمار دی ولزه د وې کومه خو یو خبر ده دا چې داسې داسې بکه ناوا چې کورته راغلا ایوب علی السلام ته وی وي تا ولدا شوکر دا شيطان او زغيد صفته دا شيطان ابليس تا ولغه سره خبر وکي کز جوړ شمه صلی الله و علیه و آله ایوب الله ورته طریقو خلا چې دا سبو یو چینه د لمبولوا اول او اوس اوسکلی دی جوړ شو بي بي بار تلوا چې کور تراله وې کتن د خو خښه ستمدار نه ستو اغي وی زم ما خاون دلتا ایبنو مری وی زم نننا کوئی بیمار ده ډیرو وته بیا دغه چنچل شوې ښا نو جو خوشالش ایب علی السلام چې کوم سوګن خولل چې زب تاسو لول وامه که زه جوړ شوم نا او کسلول وی حساب ته وز بیا یو لور سره د پیغمبر ګزار بیا نو هغه جوړی ایوب علیہ السلام تا علام مخرج خو طریقه ورته خو له چې سل کونکو قاعده برابر والی عادی بی بی له پیداسې گزار ورکا نو تبر سو غنده ذمہ دارنم خلاص شي او هغه ودا وحل نه بچ نه لا پاکو ایوب علیہ السلام ته دا خو له اهدیز کې الله غته شارکې او خوذ واخلاب یدکا پر اسپل کې دیسن یو قاعده د کونکو فجر پاسوال عبہی په دې سره ولع تن سو قسم ما تا بس خلاص په شکار وسو ورکنه د دکه لا یو بل اسلام کوله مونږ به نه کو درس کاته ایجا جوړ لنګي برصابون انده کو نه مونږه اوله غي خدان لپاره کوي غارجه په پخټ اور لګي نو قران دې چې وی یو بل اسلام په شان ته یو ان نه ب شکه منګ وجر نه او منندلو د سابرن صبرونهاک برې سلام کې ډیر سبرو نهکه تا کېغو مه صبرې نو ټیک ده مر سبر چاکرې دویم نمال آب د ډیر غه بنده اوله ته غړه بند ويلو نهکه داغو مره بیا بیا کو ډک دریم ان نه اواب ب شکه دی روج کو انکې واللهته نو کټاکر پیغمبر هم له وجود عمرینو تاک د مراجزين کې ساري ټکدا او کداغه نه یي نه آرام کین په دې جوان خلاصې دادا چې دا الله پاک د ایوب عليه السلام د 파را مخرج کم نه د خپلو ابن كثيرم د دې اېدلان دی ولي چې دا الله دوتو لار ایوب عليه السلام نه کم نه مخکلاوا په دې طریقې بتو او بل دادې روح المانی وی د تا خصوصیت دایوب علیہ السلام دی په دی بلا هلاغه نشي کیاس کړي الای منګه هغه غره ورمنته واس کوړیا کای بند د منګه ابراهيم عليه السلام اسحاق عليه السلام يا쿱 عليه السلام اې دي چې خامون ظاهر او الابصار او د باطن ان به شکمنګه اخلصنا خالص کړي دي بخالصه فقال خالص کله ذکرت دار دایا داش د و وان هم به شک دي عندنا منصر لمن المستفين الاخيار خامخا دو چونشو و غرشو نو واسکوریات که اسماعیل سلام یسا علیہ السلام زلکفل خوند زیمو آره دو بیانو منگا مخی کرو وکلن دا توی من الاخیار و دو چونشو نو د خیارانو نو دو غرشو نو حاضر زکرو دا بیاند دو انبیاءو و این للمتقینات بیشک پارفرزگارانو لحسن مآب خامخا خیست ده روسی دوره جن ناتی آرنین دبا چې دو سيدو مفطا تان چې کولاو شي بي لهمل ابواب دي تو دروازه متقينه تکه لګون کې فیا په دې کې يدون دي ورا واړې فیا په دجهنته وفاقه تن ميوي کثيرتند يوشراب او وب وعندهم دي شربي قاسرات طرفه بند اون کې نظر اتراب امزول بي ها ذا دمت وعدونا دا شرې جتا سروا واټ کولې شو ليوم الحساب دا پارا در عزیز صاحبو یا اطرابو مین کې کن محبت کنونکی ان بایی انا حازا بیشکا دال ارس قناعا خامخاق وراغ زمانگ دے مالا حونی بیدی را پارا من نفات ختمی دل حازا دا بیانو د جنتیانو و انا لطاقینا بیشکا پارا سرکش قل کو را شر رمعاب زیناکار دو سیدو رئی جہنم دی اسلو نا داخلی گباغی تا فبیسل میها دیرناکار دیر سیدو دی حازا دا بیان د جهنم والاو فلیزو خوهو پس قلس کی حمیمن گرم بو وغساک اووی نزوی اصل کی کلام داسره حازا حمیمن وغساک حازا مبتدا اخبر حمیمن وغساک شو و آخر من شکلی هی اور پرشان د دې ازواج قسمه که سم زابونه هاذ افوجن د لاله مختهمون چې داخلی کې به هم اقمتا سره لا مرحبا بهم ندیار کله پدی باندې انم بشکدي سال النار داخلی کې وتا قالو بویدی بل انتم بلک تاسو انتم باندې وقب دې اعددی بس جبون خلیداتو کانه به خلک وچ دا تاسو تخیسته کلو دا ګمراه لا مرحبا به کوم دې هر کله په تاسو باندې انتم تاسو قدمتمو لنا تاسو مون ته وړاندې کړو دا اور یعنی دا کوم او داور اور مون کل دی کړلې په بیسل قرار دینه کار زیرو سي دوره قالوا وای دی ربنا ایربز مونګه من قدم لنا هذا چا وړاندې کړل مون ته دا اور فزيدو ذيات کی غل رازه بندازا زيفا فن النار دچن پور کی دا رغیږه جګړه را او قالوا وای مالنا ناسې شوې من ل را لا ن را چېو منګارې جاله هغه او دوم چې شمال به منږدې من منل اشره د شریانو نه دنیا ک ته منږ به شریان ووي دا شلی دا په ساادې. هیرا خو دلتهې نیشته شتی وونه کبلخواتلی دي هغې بجننت ته تللی نو ځکهدي به دا وي. تااق آیا منږدې یوو صخرین پټوکو سره امزه کا نه کغې شوي یا نو ملب سواره دی د منګستې. ې ونی نه او که نه توور پر کوورې خو جوجنت تللي ان نه ذلك کا ب ش داله قون خا مخ سابت تهته خاصو ماهل النار جګه دا جههننم والو خوله پې غمبره انا ب شو مننظررن هره ورکونکېمه ومن علین او نشتې برمهګار الله مګ دغې والله دی ال واحددو <سؤال> للقار <سؤال> چې د قیو د ور دی. رب السماواتی رب داسمانو والارضی دلم کوری وما بینهما اواجی پا محندی دوار کری العزیز و الغفار دیر زور ورد دیر, دیر بخون کری قول پیغمبر هوا هوا نباون دا مسلل توحید عظیم لوی مسله دا و خبره لوی خبر دا انتم تاسوانو دا غینا مورزون مخلون کیه ما کان لیا نشتر مال را من ملئن م علم د پو نه بلمللااعله په باه دا اډه جد کې یخته سمون کله چې بازاس کېغې مول الله ان غ فرشتې پې غمبرې ماته پهتنشته چېغې س کې باس کوي ایی ن کو ال یا ماته یا مګ کول شي ماته الله انما مګ دې خبرې ایها نشه کوول اللي یا ما انما مګ ددي خبرې انا کزا نزیر موبین یرا ور کون که مخاره ما ته صرف دارا چ الله کم واه کله دغه تابع نور ما ته پته نشته چا بیاس کی کوي اس خال ربکا رب وکم واه چې رب ستال الملائکه دی فرشتو ته فنی بیشکاز خالق پیدا کون ما بشرن یو بنیادم من توین د خټنه پیدا سوو ته نکړ چې پره کم غلرا ولا فق تو پکه کم فی فق کې مروهی د خپل طرف نه قوله الساجدین نشیغت پسیده بانده پسیده الملائکتو نشیده کل فرشت و اجمع کلهم اجمعون تو لپیوز اے اللہ ابلیس مگر ابلیس نکرا استقبرا لوی اکرلا و کانا شده من الكافرین ننکار کون کنا قالو اللہ یا ابلیس و ابلیسا ما منع کاسشی من اکرتو انتا صدا چسی دیرون اکرالی ما چاہتا خلق تو بیده یا چی پیدا کرنے ما پخ بالقدرت از تک برتای تا انکارو که ام کنت من العالین کنی تر سر کشو نا قاله و شیطان آنازو خیرن غور ما من هردن خلق نی پیدا کل ما من نال اندور نا و خلق تو پیدا کل رده من توی اند خطن و دیر خطن روی آز دوره ما فاقا پونش کنن آقا پونش پدی خبر بانده ذکر آقا یو شعروی کنن دان خواه که پریوزی نزرغون شی تر خورن پیدای زرغون نشوی تقول خورنا في إدائينا تنفسه <تصفيق> ونكر له تاكذ الغنر التوحيد لسنته نو نخلقتني من نار وخلقته من تون قال بي الله فخرجو فسوزا من نار دي زيناء فإنك رجيم طبيرت العشونا وإن عليك اللعنتي وفي شكتابان اللعنة الزماء الهيوم الدين ترست القامة قال الشيطان رب رب سما فانزرني مولت رأى كماتا الهيوم يباسون ترز آف ولي جواند كوليش خلق قالله ف نهکه بشکته بل مننظرین د مولتور کولو شوې الله یومل وخت معلوم تر اغرض وخت معلوم پورې چا خلک می ته ب مري قالهشي تانخوا به ز د کا په قسمې پیدا سته د غ نه مجموعینخوا مخه بلار کومب ټول الله با د کا مګ بندګان ستا من هممل مخین په دی کې قال الله ف حققو ه چې د وال حققو او حق اقوللو و مزو قالوي الله ف حققو ح سابتتي وال حقق حکو عقولو زما so لا امله جهنما چې خ مقا د من کاستان و مند چا طب کا چېتابدار کستا منو په کنج ما د طولونه خوله نو غانم ستاسن علی تبلیغه من اجر سکیسم مذری و معنا نیمذو من المتکلفین د زانا جوړون کونه ان صحاب کرام تکلفات ولنه بسې د ساده جنبه تروسه د خورا انهه د قران الاذر کولن مگر نسیت د العالمین د پاره خلقو ولا تعلمن او خفو بشی ته اسونه با او فقدر د قران بنده عبادتین پښتمર્ગن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 نعبدهم الا علی قربون الی اللہ زلفا ان اللہ یحکمو بینہم فیما هم فیہی اختلفون ان اللہ علی حدی من ہوا کاذب کفار سورة زمرو درشت مسیح سوره الزمر دا سوره نزول کې یو کام شپې تمه پد سوره سبانه نازل شوهره داود سوره فابد الله مخلصا له الدين بندګي د اللهو کې خارص کې د الله لرا بلنا ماخه صورت سرا اراवत او تعلق په یو سو سرا ماخه صورت کې مسله توحید بیان شو د پدې صورت کې شبهات د مشرکینو بیانول دا صورت دې صورت پس یو ځای راولو یامخ کی صورت کی پانزوستم آیت کیو گئی اِنَّ لِلْمَتَّقِينَ لَهُسْنَ مَعَابٍ جَنَّاتِ عَدْنِ مَفَتَّحَةً لَهُمَ الْأَبْوَابِ بَشَارَتَ مُومِنَانَتِ وَرْكَو نبی صورت کی لا وضاحت او کو درياي ايات کي وثيق الذين اتقوا ربهم الى الجنه زمر 75 حتى اذا جاءوها وفتحت ابوابها دي صورت کي وضاحت کو ذڪر داسورت دي صورت, صورت پهيو زهرولو آخری ایت نماخ کی ایت کے بیان شو ان هو الا ذکر للعالمین ان هو الا ذکر للعالمین مراد قران مگر نصیت دے دے پار دے خلقو مردی سورتا اول ایت کی وئی تنزیل الکتاب من الله العزیز الحکیم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم ذکره سوره دې سوره په سیاور ډول خلاصره سوره دلاله عقلي ذکر کوي د الله په یوالي باندې او ترغيب ال Quran او مثال بیانی د معاہد او دا مشرک دا معاہد او دا مشرک او امسلی او او بشارت ورکو مومنان او تا او یرد عذاب او اغی ورکو کافران ته تا د رد شفاعت قهری چا اللہ سر دزور زور شکارسی دا نشتره دا مزامین سالورو دیسرک کے بیانول دلیل اقلی او ترغیب ورکی دا اللہ عبادت تا او اول کی عظمت دا قرآن کریم او مثال د معاہد او د مشرک اغزه قرقاو اغراض دو شفاط قاهري اول کي عظمت د بسم الله الرحمن الرحيم تنزيل الكتاب رايګل دي کتاب من الله طرفا د الله ندي العزيز الحكيم جذور ورد هوند حکمت ان اَندیشتا مونگا ان جن نارا لیکل دی الیکل کتابات او کتاب بالحق حق د پاره د احکار کول د الله اذ عبادت قا دی وللا مخلصا خالص کون کیله الدین دغی الا رب لناتی وبلنا الا خاصه توحید الا بیان کا الا خبردار للہ الدین الخالص دغی اللہ لرداب بلن خالص دین پر مانا دبللے دغی اللہ لرداب بلن خالص واللزین آتسان اوہ غشبہ ذکر کی مشہورا کمچ سورتین اس کے تیرشی ہوا ندیجے کم اتخذو چنی ولدی من دونہی اللہ نا آو اللہ نا سوا د الله نه اولیاء مددګاران او کوته چې د الله نه ما سویه بل چای عبادت وکوي نوای ما نابدوهم مون عبادت نکوردی الا یقربنا ما درد دیره پاره چې من نزدیکی الا الله الله تا زلفه پدرج کی مون زکه الله مدد ته من عطار امدد چوایو جنون الله ته نزيکي من الله ته نزيکي اعظم وصلي الله تکي لكن ابن جرير ذلفا مان نه کوي اي و درجه تن لنا في حاجاتنا اي منزله تن و درجه تن لنا في حاجاتنا نمن الله تعالی نزدیکی موږ له شفار رسول د دې لپاره او سوره انس تی کې تیر اتل سمایت کې و يعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله د ځکه موږ شفار ساند الله سره د ځکه موږ اِلَّا لِيُقَرِّبُونَ آل مَگر دیر پارا چنز دیکی من اللہ تا ذُلْفَا پا درجہ کی اِلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ سَرَا ذُلْفَا پا درجہ کی او بیع دیعی دلان دی مجموع البحار اغوی فَإِنَّ الْعِبَادَتَ هِيَ طَلْبُ الْحَوَائِجِ وَالْاستِعَانَةِ حقٌ لِلَّهِ تَعَالَى وی بیشک عبادت او طلب کل دها جاتو داقو صفت دا اللہ رہ داقو مناسب دا اللہ سری فا ان العبادتا بیشک عبادتو وطلب الحوائجی والاستعانتی او طلب کل دها جاتو دیندادو ہی دا للہ الحق اللہ لسابت و تا بل جا تا رامدت شوئي بل جا نمورادون غالي نمور دا سمکه وکا <تصفيق> نم پده و جا مشرقینو آغا تلبیا آغا مشهورو شابو جهل دي و نورو عقیبوه خانا کابینو بچاپیر کرزیدلو آغا دابوه لبیک اللهم لبیک لا شَرِيْكَ لَكَ لَبَّئِكَ إِلَّا شَرِيْكَنْ هُوَا لَكَ تَمْلِكُهُ وَمَا مَلَكَ دعوة چا رکھ کر زیدلو آداب ہے وی لَبَّئِكَ اللَّهُمَّ لَبَّئِكَ او بے ازا حاضر ہے ماں اللہ استادر بار کے حاضر ہے لَا شَرِيْكَ لَكَ لَبَّئِكَ تَا سَرِي صَدَار نبی علیہ السلام وای بس بس محکم مزه بیا وی بی الا شریکن هو لکا تملکه و ما ملک اه تعالی غشریکتری خپل اختیار د نشته مگر تا ولا ورکل دی دې لکه دا غزمانه بوجهل او غیخ خبر کوله وسم یو سړی وي چې نن خپل آخ اختیار نشتا خو الله ولا برخه ورکل دې مداری اعداد کې صفر شو اواز بوي مم دانو چوري فالې ورتاوري نېڅه د موږ کیسه کار دی اوري دی وتا کنه دا چې خلک یې اوري خدای را ډېر پاجې زمون کارو کې اجد پوي کې جګل جا و کېرا نو له نو الله هو نو بوټو ګټو تموري نو اوري دی وتا کنه ورسره موږ څه کار <تصف> پدېو ځبانه خبره ګول مول کے. زکرت ال ال یقربنا ال الله مگر دې را پاره چې موږ نزدې ک الله تا زلفا درجه کې ان الله بهشکل لا يه پمو فیصله کوي بينه هم په نزدې کې فيما پاس کې هم چې دي فی فار کې یختلفون اختلاف کون کوي لا یهدی توفیق نور کوي من آ چاہتا ہوا دروجنی کفار صحنه شکرای کفار کافر صح کافر لو اراد الله کچر اراده وی د الله ا ایتاخزادن ولدا مخلوق پشان د اولاد الله استفعا خا مخا کو رکلبوا مما دعانا يخلقو چې پیدا کیما ایشا آغا چوغلی سبحانه پاس زاد دا هو زاد ذات الله دې شریکانو هو الله الواحد القحار دا غلا اکیو د یو وزیرې